پیاد و لرئی دا اقرأ اسلامی که ست مرکز دا کسخانی بازار شاته ہے کباری بازار پی خور خار دا شمس رحمان وحیدی دکار نده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات آمالنا نیه لیه اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فعمنا بعد فأوض بالله من الشيطان الرجيم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 اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم سجم از منذ طلب العلم از ما تدير دا رکتیر دلا چې د ایمان متعلق مهم مهم بحثونه مهم مسلې ضروري دا خپلی فیدی د پاره او د دې ورن د فیدی د پاره د مازیګر کې یا پنځله سورہ دې د دورې په شکل بیان کوم یا الله سورہ ځکه کلمې دې کلی شي تیری د مرګي بطنګ شي او یا به ته د خبرې غیري ضروريخ کاری شي او مونږ کې خبر دې کمه تی او کله چې زه تاسو ته خبرې ضروری و قیمتی خارکی و پا او قیمتي کار کوي یو مخاطبې سپکو غنم او هغه تمامې کارش نو د سړي په نصب باندې بوج راځي دا غې نو زه نن یو خبر نن بیان کوم او طغنر بحثونه کې کستا سو شوق او چرتا جذبم وا او د خپل ایمان د حفاظت یا یاداګير د کمال شوق د سره وی ن تاسو وبماده نه باې څه شي او هغه به بیان کو د الله په فضل سره او کو شوق نو د زیل چکر شرمینو په دیو اوس کی یا سی بیزګر زیدروسره نو د دا, دا نعمت نه باکي به شه ډیر مرګ لري محروم شي او باز کسان ته موږ په خصوصی مجلس کې اغاو یو زه مې زدمند ده یمن دې سره په کار ده دی. ډېر اهتمام په کار ده موږ او تاسو سره دا ته کې زده کړې چې توحید په من کې شته دی او د قبرونو عبادت نه کوو او دا ته موږ ایمان یو توحید وته یو ها لازم چې دا د توحید وه حصہ ایمان یو بل حقیقت ده اوی ته سره پدیر بند باندې سي چې خبره تکمه توجه لکه نه کله چې سره د مشي مجاهدہ کوي مجاهدہ الله عزوجل غول ور کوي قران کې دای دي ولذین جاهدوا فینا زمونږ الله فرما او هغه کسان چې کوش کوي زما د پااره ه زمون په باکله نه د ی م د ناوي ته بعضله خپله وورم دا سره د جهات په باره کې نه د بلکې دااتې قریما د هر دینی مجاهدی په باره کې دی د یو دا را ده د چې ځ ددينن په ممسلو پو شم احامې شریه زخو پی جنم له مجاهدہ کوا الله در باندې دا باغ را کولا وایي به خپل پویي له مجاهدہ مطالعات تپوس تحقیق یو څه دې چې هغه واړی چې راز ده کافرانو مقابله کوو د دې څه چلو ترتیب زده کومه هغه شروع کی الله تعالی لري کولا وایي کافر بچو نظر لیکی مسلمان بچو غالبه کی دا لاری پر نه کولا وایي یوسره دې چې هغه دا غوړی چې رزق الله او پیژنه ما دا غ معرفت وشی د دې لپاره کوشش کین الله ته اغلار یو یوسره دا غوړی چې ما کې تقورش دا وسنګرش نو دې لپاره مجاهده کین کین الله بیر مه ربانه ذات دې دا وعده کړن چې لنا هدین لنا هدین ته چې تاسو غوړی کنا الله وعده کی جخامه غفور رحیم سوچه چې که زوتا ضرور لاری کلا اوام اللہ فرمائیه او سوئی علم غاڑی چرا مال اللہ خیلی مرائی او زه یو علم شما او علم مقبل پیدا و علم, علم و او دعوت په باب کې زاق استعمال که مقبل پیدا و علم دا دیده پارا کوشش کهی که اللہ و طاقه لاری کلا اوائی او دا دک سره دا کوشش کهی چرا د ایمان د الله په نعمتو کې على له اطلاق غوړنې نعمت د ټولو نعمتونو نه غوړنې نعمت ایمان دی الله اجازه د ایمان نور کوي مګر خپل دوستانته ور کوي هغه وخت چې نور کوي چې سوجي دشمنان دي نو د دې لپاره چې سوج مجاهده کوي نو الله غلم ور کوي د دې اهتمام د وژنه قران او تاسو ګورئ الله قرآن الكريم يقولون يا أهو الذين آمنوا و آمنوا اي ايمان ولا ايمان لا رأي مؤمنين بهم و من آنش من تضع خبرات يوم الذين آمنوا سورة حديث الله مؤمنين تخطاب كرده آمنوا بالله و رسوله الله رسول و ايمان لا رأي و انفقوا مما جعلكم مستقلفين فيه مالون ولا غوائي دا يهودون سوراتنا اجتاس ايمان لا رأي تبال خطابونه دي د ایمن ته ویلي دي چې زه د ایمان دا وایم چې ایمان ور الله باندې رسول باندې يا اي او ال زين امنتق الله وا امن برسوله مؤمنان الله دې ویلي کې په رسول باندې من راوړي يوتكم كفلين من رحمتي د چند رحمت بدر کې او يجنكم نور الله برادر در کې ایمان درانه کله موږ چیرته پر خبر کوو جنت په دنیا کې واغټه فَمَشُونَ بِيچ د نور خلل د مليت تاسو بجن دي او يغفر لكم او غمن من ذا ماكي الله غفور رحيم دوی د کتاب کتابو خلاف وکي لالا يعلم اهل الكتاب دارید د زردخان کیمان په اضافي کی چ الله دن رضش اهل کتاب به تشور پاتیش نو که اهل بدع د زما کی چی دا قران او حديث والا کو باطل دي موږ په حق ینه الله موږ تواجه تاسو په حق باندې عمل وکي سم په پیغمبر ته بدریو کی سمې من داولې مدا مورتدیین با تشطر پادیش نو دیتو پته لګی چر هدا خدای الله لاس کې زمو ماس کېنو الله عزوجل موږ نن تداوی دیمن سم محبت چې داده دا دا صحابه ترې قوا دا وی په څه پته کې الله دسه فرمای ولکن الله حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اللَّه ربا وزد تاوسته ايمان محبوب كره ده او داغي زينته او دولست تاوسته ركح شواله وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفَسُوْقِ وَالْعِسَانَ او کفر فسق او نافرمانی تاوسته بدا کاره کرده كم انسان ده جب ازرکی ده ايمان سر محبتی او اغوات دونه دا د سیمونندهجه د صحابو دی او کفر شوی د بدخګارې کی چې د دین سره بچ هیڅ سقره senso د بدخګارې کی د نړۍ د خوشاله خبرات الله رښتیا فرمایي چې دا, دا, دا اولای عمر راشدون کامیاب خلک هدايت ولر دا دي من الله و نعمت ایمان ایمان دا د الله په فضل او په نعمت کې چې چا باندې الله خپل خصوصي فضل آسانوي کې نه دانه امت ولر کی صحیح ایمان حقيقي منځ ته راسيږي نوورو قران دغه اهتمام نوورم ډیر راځنی کړه شهتن وردی وکنه راځمه کوو ورسته کچره د اباحهونو مون بیانول نو پوهیږي چې د ذکر کړي شي نبی صلی الله علیه وسلم داسه فرمایلی دی د حدیث ته لګو غوړی نبی رحم ان الا ایمان لا يخلق فی جو فی کم کما یخلق الساوبو ستاسو پا دی سینکی دا ایمان دسی زڑیگی لکه جامح جامح انسان چې کلو واچی نو ابتک دن ندن نخیرنی کئی ابتدی واچی والا بی بی بی دا جامح بی کئی ابتک بی بدلی انزی بی که وی دن انزلا نجامح بی خیرن بی بی بی بی بی که خیرن کی گی بی بی بی شهادت ودل خراب وای او کله پرچیدواز د بیباب زایي بي بي بالکل لری کې دایي په زو بره با جامه نشوي کې به تجدید به کې ندارنګ چې سره په اپتکی د اوره درې ورځې کې د سپین جامې مونږ اکثر د اورې پس بدلو یا درې ځکه خیرین کې زره سپین جامې زوګه نوداره هر دا بیا مدر او ورپ ک ته د ایمان د تجدید کوش شو کې دای د سپ کوش کېدن خاببيږ او چې کا ک دن نه دن لې کې نور دسې عجیب تغییر پیدا کې به د ډیر خربی نو جاما لکهڅنکې زړږي دسې ایمانو د سړی په نظر کې دن نظریږي نو پهجدې د ایمانهو کوم د ایمان خې ته نو کوئ دی ایمان کینه وواله پیدا کوي صحابه یی دلته دوه قسم حدیث راغلی ډیر وخت کې دا لپس دی چاوی یی جاره صلی الله و کیف نجدد ایماننا د ایمان بسره څنګه نیوی کوي جامو بسره ویني حسابونه بسره والی او مو سبب واجدا اسباب د جامو د پاکول مون ته معلوم ایمان بسره څنګه تاسو کې ایمان په کیفیت نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې ترکه دادہ چې صلی الله ایجدد الایمان فی قلوبکم د الله نیووالې شګه ای د ایمان په زونه کې تازگی الله رسول وکي تاسو د علاج باندې څه سوچ وکایي نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته وایي چې تاسو ایمان زړیږي د جامې پرشانتیا صحابه له علاج سره د الله نیوواله دا علاج رسول الله اجازه خدای دې بسیت کوه دې سيد خاري بسيد مامولي چې داګه الله نن ووت چې ایمان حق کنه دا د نړۍ اړه خبره نه ده لیکن عند تدبر چې کله سره سوچ کید رسول الله سن خبره حکمت ده ندي ګډي روایت مفهم پروت دی مطلب پکې پروت دی هغه دا ده چې تاسو د خپل ایمان لپاره وایې دعا وواړې نه دعا خل دې شي د لپاره غواړي د کونسيبه بارے کی چې سره د غمجن شي فکر مونشي سوچي شي داغه په بارے کې خره دعا واوړي تاسو کې د ټول اړین جناس تاسو چې کنه یو له شي زم خوږي الله نه دعا یات په هغه د بماریدا دا, بماری دا لري شپې دعا کوی او پر ساره کوی او اذانه جو څار وخت کې کوی کچا باندې قرض ده فقر پا قاعده اوی دا ایمن تعالیک دعا کوي زکه داغه اهتمام وس پیدا شوی که یو د ښه ځانې خلک د هغه ته پرا دعاګانې چا بچینی خل را اله د واغانه کوي چا کارکسمه مستغیره د واغانه کوي کمش چې غم جن کړلې داغه پربه دعا واړ کاندای کمش چې دې فکر نو سو کایه پر دعا نو واړی کنه د دې دا کاند کمش چې سره فکر مونږه خل د واغانه واړی نو د الله رسول دی, که غرص دی چی دا دا دا کی غرض ده چې د خپل ایمان د تجدید دنی نیکو کولو کول او د خسته کول او د دولی کول فکر واګی غم وکړي چبا و دوه وره چې لاته زموږ منترا تازه کې دا خو خراب شوه دی خو تغیر دا خوشحاله دی دیگه هو تغییر پیدا شوه دی الله پاک دا بسنګ چې دا, دا غمدسه پیدا ش او دعاده مختلفه به دی د جوړولو کوشش کوي چې کمزې کې جوړې د اغه مجلس به خو کېږي چې چا دا خبرې کوي دا سره به بنه خلېږي کله کتاب کې کی دا مسلې کې کتاب بدل باندې خلې بيادات رقي دې شي سچې پیکر پیدا شو استاد د فکر مطابق خبرې چا کوله سره به تښت کارې کی تجربه ته دا خبره دې شي اهتمام چې تاسو پیدا شو داغه مطلب خبرې لی چرته لیدل یاد سره لیدنه به بدل خوندره دې ته اهتمام ولې کېږي دې اهتمام مولانا بي د زموږ نړیوال شوه درې چې الله نو ورجل الله تازه کړ تانی غواړه ملاتی تازه کنه چې الله نے غواړی نه به بس باب عمر دی د ایمان د جوړولو اسباب په ایمان کې د زیادت د پیدا کولو اسباب شعبی د ایمان هغه اسباب چې ایمان د سړی ځای لکې هغه اسباب چې د ایمان هفاظت کې او دار مسمرات ایمان د ایمان سماري پیړندل داوی میوي چې د ایمان حقیقي روان سپېدې دي صونو ارکان د ایمنصری ال دلله علی وجود الله تعالی الله زمره رب دې د هغه وجود څخه د لې نه غریب د دې ټول خبرو سری سلیسره په فکر پیدا شي دا پیدا کول په کاري زدا کول له به طازان کرا واستل د جریس کیو علاج دې ته و غوري دا باسوسه په تاسو د ژېر له دلې نه دا ورزلنه د نه ځکه دونه خوندله نظر گئی کې چې کله به وردا تاسو اورید دی په څه مان په شي به د لره مزه درکې داغه بل حدیث چې د را خبر راغره نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې جددوا ایمانکم خپل ایمان نه یا کئ صحابه وی رضی الله عنه سره نه وکو ایمان د ایمان سره څنګه نه یا کئ قال اکثر من قول لا اله الا الله دا لا اله الا الله د توحید دا کلمہ چې دا ډیره وی وی د دې سره بار بار خبري کی د دې وی انا بار بار او دا رنګ تکرارې کی د ذکر په شکل وای لا اله الا الله ادب سره دا کلمہ لولی او وقار سره او سید سره چې سدي سم ایمان او تزکیه ډیر لا اله الا الله دا الله د ذات دما سوا بل څوک د بندګۍ لایق مستحق نشتا یو الله د چغد عبادت لایق دی غلی ذات د دې معنی استهزار ته کې نو انتهایی خوند مغذبه کېدا سم د سېد خوند نور کوي سم د چا ولور ځواني لیکن چې بار بار دته کې کې استو د لزذ ته ملاوش د دې خوند حلاوت ته ورسېږي ته کې مې لګول لگ. کېد تس لګمه توجه کیني هغه پرې سوچه غرض هغه مې دا بیانوئ چې د ایمان اهتمام چې د قران و حدیث اغا کرده او حدیثه غدیر زت کړه له او مونږ تاسو سره د نور خبره فکر وی د دین نیوی هم د مشران صحابه دی یقین سره دا سوچ ډیر ریته یو حدیث کړي اوی باندې وشله شانه تغیراته نه دې زبه منا فقد اشاره دا خو مونږ ایمان خراب شي یہ حدیث کے مطابق یہ دا یہ پورا صحابہن شکایت یو گن چہ ان نكون عندک علی حال استازہ مننتے پیو حالی فیزا فارقناک کنا علی على شیطان من جداش بیازون حل بلنگشی تاسو چې په مجلس کې نش ته هیڅ خبرې کی منځ دا نور پوکی دا اخیرت استحزاری پکیو اللہ رسول سمحبتی دیر رسول اللہ پا مجلس کے خام دا کمال موجودو پاک مجلسو ریا پک نوا لغویات پکنو او حق خبری و صح خبری او اس نقصان پکنو ذکر باقی بانی مجلس بانی با ایمان جوڑی دا من خویی ریو دا بمنا چکتی غرزی داری چه من خوی منا چکانی ذکر جتا سیو حالت کې جتان جتا لا شو بل لنگ دا دی ایمان او کیفیه بدلیږي انسان پر مجلس دیمان کې جنازه کې په دې ډول بجې دی او شاني چې داغه نه جدا شو به وبلنګي نو وسه سره ته تاسو وکړه چې کئ فانتم ربکم تاسو چې کله ما جدا شي تاسو د الله سره څنګه ته الله سره ما او هغه باندې څه پرواه نه او کله سره څه پرواه پاله باندې وساحابو دې رسول الله الله ربنا په سر رب او علانيه لازمي رد په پټو په ښکاره کله چې موږ هم کيمږه الله پر رب غنو کو چې په شي شام الله پر رب غو دا غريږم او الله رب عزوج پر رب غنو او دا وا بني پروا کو حياتي کو حاصل داله الله ربنا په سر او علانيه موږ زموږ زيره ورقه دا د خوشاله حديث دې قال لز ذلك من نفاق دا تاسو چې په کوم حالت کې سیدا منافقت نه دې دغه خوشاله حدیث دی دا چې د خلکو مخامه مخمسړه مینه وي او الله باندې پرواه لري چې الله زما غراب دي او چې کله ځان لا په لار رواني کوټه کې نهستی یوازې سفر کوي په هغه ځکه چې پرواه لري چې الله زما غراب دي مونږ ته ګوري او الله باندې بي پروايي نه کوي غفلت نه کوي هغه شاته نه نو دامن نه فقط به نه ني نه حاصل لري چې نفاق دي چې وسره د خلکو په مخامخ باندې منځ مخه کوي یو ارث کوي د دین کارونه کوي خو چې کله ځان له شین به د الله حکومت پرماتې نه د منځ پرواکې یو نه د الله پرواکې یو نه د هغه د حکم پرواکې دا د منافقت نشه دا بلکې منافقت د دې توګه چې خلکو مخامخ سره پښې شاد الله هیڅ پروا نه کول دې حدیثه تاسو سره سوچو کې دي چې سمرا یو اهتمام د صحابو د خپل امام ایمان بانی سون احتمام د چه اغیط شکایت کرده چه رسول اللہ و من دس حالت رجز دادا حنظر پا حدیث کیم رزی رزیر اللہ و دا اغیط پر روایت کیم دار آگی دا یا دی روایت کیم داری دی, دی دادا صحابه شکایت دی نبیس رسم تکرده ندس احتمام با صحابه کا و کاؤو پا قبل ایمان بانی دی خبری تا گوری احتمام دا احتمام چه چا دا چاسر پیداشی داگیو دا یونسوی ان کدا د شغه مجالس سلیمان سره به مينې لري چې کوم مجلس کې د دې متعلق خبرې کیږي کنه د الله تعالی خبرې کیږي هغه به دي خوخي لکه چې بارہ کې د صحابه کرامو دغه چغوري د اقوال او آثار ګوري ناشنا ډیر اسارد دي چاې به دا سمجې سر سره کولا د عمر رضی الله عنه چې د خلیفده خلیفۃ المسلمین هم ده دور خلاپت کې به خپل اغدا کرکاو چه یا خوزو بیه در رجلی و رجلین یو سوری د دو, دو کسان لاز به راونی وقی به که نوال چه رازی تعالو نجلس نزداد و ایمانن رازی شکین یو مجلس کی و خپل ایمان زید کو نبیه بداییل ایمان در اولو طریقه داروش یو کس به خبره کارد اللہ متعلقه و د داخرت به تاری خبره نور به تغیی خسته و. او دمه طریقه دا و چې یو کس ولته قران وایاله کپښه صدا واغ باندې به مساح شعری ته بیا دا ویلی چې اقرا علینا ذکرنا بالله اللهم ترايت نو بشروشک يا استوازي په خوښو باندې د با قران یو نور ورګی به تګی نه شو داغه قران نه با اغه خپل ایمان لري او پدغه معلومه خبره تاسو ته چې کله بخووز باندې قران ویلې کیو سره په سوچ سره ته کې نه خو دې او به شي چې مشغول انني. او قران ته سره پیکری د تاسو ډیر اثر کړي ستاسو تجربه به د ډیر مرغوی که د بازو نوې د ډیر رښتا چې د سراد انسان ایمان تازه کیږي یاړی تازه کیږي دا, دا یو ترقوه چې د ایمان خبرې به کوي او یا به قرآن دوست وس خو موږ عجم خلک اکثره د قران په معنا باندې نه پوهیږی نو دا د شی په پختو کې په اردو کې په دې جوبه کې خبره بګاې دا, خبر دا الله د رسول د قیامت د دې تذکری وکاري د ایمانه تازګه بیره پارا الله سبحانه وتعالى باندې د تعلق د پیدا کېدو د دا ده مخالفت به د دین نه مشرک ولا چې خلیفہ د لکه د کارونی دې زخه خبر پرې دی د خلکو غم پکار دی دا تزايل یې سم پدی بنسکو دا کار ویني کو حضرت ابن رواحه روایت کوي چې یاغبا یسوی دې چې تعال مجلس نومن دربنا سعه رازق یو شیبکین الله باندې ایمان راوړو څومره خلکو دې داسې مجلسوبې مینې کاوله نو یو ورځ یو شیټوی لري چې رازق کینو په الله ایمان راوړو ما سره د دې په خبرو باندې پوهنه نشم او ویلې چې دا مومنان په الله باندې کړه اولس نو مومین منګي مومنان نیسه چې تانری منو راو باندې راوړو او چې نه نجلس نزداد ایمان ان ایمان کې زحدت پیدا کهو تازگی پکی پیدا کهو پا دی کی حسن جمال پیدا کی گی پا دی خضارت رو سرا رازن شکیم رو دی پی کرو او برلو آت کلیتی آقا کس لاوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے شکایت رکھا چیار رسول اللہ علا ترا الہ ابن رواحہ ابن رواحہ تا عبداللہ بین رواحہ تا نبوری یرغبو عن ایمانکا الہ ایمان, ایمان ساعہ تا چې کو ایمان دا د داغ اازې یو ایمانې سه را وړي دا داګما د ایمانې سا بکی دی ایمانې ساده ی ساعت به ایمان را وړ دا ه چل نو سرهسم فمال چېر رحم الله نه روواح او دلا را الله رام و کې یو حح به مجاله سلیمان د ایمان م سونه د دخې چې ایمان خبری کوم ک کېږ ې وښري نه دا تاسو بد مړ د خبره ص د ینی عبد الله دین روان هرځه ینو ابو درداتے اورزوی لچي یا او امر تعاون مند ربنا سارا زچ کین الله باندې لک ساتي باندې ورو ولي انسان د ازره بدلیږي را بدلیږي پدی کې سخت تغییر پیدا کی د ازره چې د ازره بدلیږي را بدلیږي دې کې رښتغییر مثال دا ور کړل ده د ازره د تغییر لپاره یو ډیر مثالونه زمزہین کیږي احادیث دی و نظر معلومات الحمدلله او قران ډیر وخت کې دا دی وای د حضرت دی دي کې د څه پیدا کی پی ان القلب اسرع تقلب من القدر اذا اشتدت غليانا د حضرت دونه زر زر لکه کټوي په ځلان دی ور بلکې او بده کټه کې دا شرواد شي زر زر اوري د حضرت نور زر زر بدليږي را بدليږي د خبر باندې منديسیدګا ټول ماشومان حقیقت باندې پویو بعد د شګیور خبره دا بازي جوړي خبری ني مخاطبين ته چې باندې کې د زه نور رسیدل د زه د اولیدو سم معنا ده پدې کې د نظر در تغییر ستواید دی باندې هم سوک پویږي چې څوک د ایمان بر درجه تر رسیدلې د ایمان حلاوت یې څه د الله تعالی کې قائم شوی هغه خلک پدې خبره زر پویي از مون پہ چې چې هغه ګونونه کې اختیزر نه چې د شخصي ارې په دې خبر د شيزر نه پوي مېزر نه شيزر فرق د لګینو راځي چې کینه دا خپل برابر برابر کو د دې برابر اول او دا مثال یې اورځي ورک عبدالله لیکن رواه چې دا زر چې دې په دې کې چیکنې مېن د دې مېن مثال وای کوم مثلا ل ایمان د ایمان مثال لاده لك قمیص د انسان قمیص دې بېنم ا لبسته فنزعته فمز بدا چول زربسته وبس نزعته فلبسته بهر به زرب راوج لکسن چې دا جامه سره وبس نه نه بس نه د شهدا ایمان یوسات بد زری چې مطلب نه چې کافر به دغه د ایمان غد کیفیت غد ایمان بل دل غره مراد دې د خبرو په مجلس کې چې کین ایمان به تازه الله سبحانه محبت پیدا دا خیر دې ستزهار باندې پیدا شي دا قران دا او دا حديث عظمت باندې په ذکر او چې دا اخو دي خبره کوي کیننه د دنیا کارونه کله یې ایمان باندې سړی خو نور باندې ځان یې آرنه هغه محبت باندې سړی نه ځکه پنور شي نه کې په مشغولي سړی چې پنور خبره کې مشغول شي نو ایسته دا هغه رانه دې ځرن لګه کم شي نه دې دی ته بدیو هغه متوجه کې دل چې دا رانه ولې دی وکه دی وکه ډیر اده نو د لريواله کوشش وکاو غره څه د دنیا پکارون د چا سب ملایدو هکافر کیږي نه خو دمر ادا چې د دنیا پکارون نه پيوشي بل شي باندې په ملاقاتونو پيو د دنیا په ټول احوال باندې اگرانه د ایمان کې کمواله راځي نو دی بنیاغي پکرمندو د صحابه هم د دې مشران دي د دې او خپل ځکه پیشکیږي جدا د دین په حقایق باندې پويدل ان دا غره بدلی غره بدلی د دې لپاره پکرمندې پکاره نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی د كالقمر لكده سبغمی مثال لري بينما القمر مضيء اذ علته الصحابه وسبغمی برنا کي بر بتو تاگو يسموز ويزو ببنش رنا به بندشي وبنخر ما هو في صحابه او دسبغمی بپوريس کي اس ازوا اس برنا کي اوريزبه تلريش بي دا بينه د مثال ل په دکی رانه زر پیدا کیو یو کل زر خړواله به پیدا کیه رانه خړواله ائنا چې موږ ده چا لنه بغواله احتمال به کې داس مجالس کې به کیني د ایمان مجالس کې د قران درسونه ادا حدیث درسونه چې کی د الله د عظمت دی لویاله خبرې چې بیانېږي د دین خبره هر ماحول چوي نه پای کې سنه سره درجه کې دا جوړي دغه ان په دې سره کې پیدا کی د برابرول د زورېدي د خبر را دا سر ته کووکي سر نه جوړېې من دا کوشش کوش کو چې جو الکه دا سر کې مغلط استعماللی دا ه جوړه دا ن چې جو ترو چې د جوړ کی ز چې جوړ شو بیا دسترله سان د غګون سان د دما غ د خولی تخواه استتل بیا اس د چې د ه برابرشي نو سا سلام دیت اشاره کرد دی ت شاره کړی دا فرمالی دي لا یستقيمو ایمانو آخرې کوم فتازږي او کس دا ایمان نه جوړي چې برابر مؤمن شي حتّى یستقیمه قلبه ترې چې سړی دی برابر شي برابر شوی د ایمان هغه کاڅه دی برابره کبه په چولې کې او چې کله نه دا دی غنداو او یا کوغوغو نو به کته په ایمان ورته ووبوږي ورته به تخوالې خبرځي سمی به کې نه یې ساريږي دا ووبوږي غندکی خيرنیږي به ووبوږي د پکوروا شو ځکه خپل خيرند لوښلاند چې زړه دې جوړ شي انې وې اغه وخت به ایمان نه جوړي او ولای استقیم قلبه حتى یستقیم لسانو هله بدلې جوړي چې جبې جوړې شي دخلې د وژن نه اغه خرابې دي, دي سترګو غلط نظر د وژن نه خرابې دي د و او د زړه د یو بل سره مناسبت د ایمان او عمل مناسبت چې عمل له جوړې ایمان د دن برابرې چې ایمان د دن جوړ کو عمل د برابرې ته د مثال لري لکه دوین جر له څنګه څنګه چې ښه هوا په لګي او صفازي کې نر په لګي لاندې جر له مزیدارې کې جرنې مزیدارې برخه څنګه مزیدارې کې دا د عملو د ایمان د ډول مثال له خلکو یې ما زه رخ خدعو عملونه خرابې مون نه کوي زمانی صفاده دا د ده هر خبره ده هر کچستان نه صفاو او تا جوړو تبدا عمل صحیح کوله یو ساه د ظاهري شکل د دین خلاف ده و زمو مدرس سید دا دروغ وای کستا زرتر ته صحیح یو د ظاهري شکل به جوړوي دغه د دین مطابق وای وي ستاسو سره بل کی چې جبم جوړېش چې جب باګه ته مې استعمالو وای قرآن هم استعمالو نو الله تعالی په دې حدیث کې مونږ ته د دعوت راکړې چې خپل سره جوړکي نو ایمان هم برابر او نه کېداو خوده د طریقې دا خو چې په برابرک لا استقیم ایمان او هغه ته استقیمه لا استقیمه قلب او ته استقیمه لسان دایو حدیث بل ما مې چې تاسو د په ساده ډول ورنشي نبی صلی الله علیه وسلم بد زرونه د تغییر د تبدیل او د غیری اصلاح لپاره ډیر زته علاج کړل بلکې انګیه علیه السلام ټولنده دي د پر راغلي دي چې د امت زړه جوړ شي د غیری زړه برابر شي الله سره تعلق پیدا شي ایمان پکې راشي صحیح عقیده غلطي نظریه بدعافت خرافات ګندنه تیوزي تنبیه علیه السلام دراته دا غرضم داو نو یوري صحابه وې دا تاسو چا رسول الله من ابزل الناس بهتر سره کوم یودې چې څې پټونه پکې ده الله پنيز باندې غوراوي الله او ته خوایي د څه سره څوک ده وایي هر انسان چې د څه پټه بگی وي چا ک چې د څه پټونه راځل بس د غورا سره راځي کلو مخموم القلب صدوق اللسان هر اغ انسان چې مخموم القلب دی او صدق اللسان ده صحابه وی رسول الله صدق اللسان نعرفو داون دا پیژن صدق شاته وای چې رسته خبره کوي دروغ نه وای دروغ جن چې سوګ ني نه دا انسان داهم پیژن دروغ یې د یو کبې غینادا خاصګر په دین کې کله کې دروغ وای به تان مومنان په تړی دا لري تاوان ده او دا به دا کارونه کېږي چې جلسو جلسونه کې رواني دروغ وای په مومنانو پسی شریوذا کار وکاوغه ځن زن کی خپل دین تبا فما مخمن القلب ده محمو مل قلب نو نو ویسه ځمو فرمای مخمون سه کې چنکړې شي توای هغه سره جزری چاند دي څنګه چاند ده محمو مل قلب و دې توای جزری سپاشوي ده هوت تقي نقي ده هغه انسان توای چې تقوا ده د الله لپاره کې ده انقي او صفا ده الذي لا اسم فيه چ گناپ کنه نه ولا بغيا ظلم او زيتي ببل با باندې نه ولا غنا کنه پگني ولا حسد ا حسد پگني څلوژنې دې کار لا اسم فيه گناپ کنهش ولا بغيا بغي پبل چې ميزان لوي غنه ظلم او زيتي توای ولا غنا کنه ولا حسد و حسد دا پکې نهي حسد دې تواجو بل چانه نعمت زایل کول غل اس په زړه کې بوجر اتل چاته یو سره پزان معنی بدی کارکول کا زانته غل دغه تواي ونه زانم ما په صدور مين غل غل دغه تواجه بل سړی سری باندې بوج مونتي وي او حسد دې تواجه اوس نه आम्ही تللا دا تلریک دي تواي وې ریک ديشي اتقي النقي الذي لا يثمن فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد صحابه جل سفینہ دیش خلک من کنه ملاوی انسانان چاغری رشتہ وای حضرت بالکل دصفایدا کمن تا سوچو کہ صحابو کی اگی وای من کنه نشته پمن کی کمای دی دیش خلک من کی بچر دی تم زکی بووی چی دا غمی شریشتے وای حضرت بالکل پاک دے تقون تقوی نقیدی چا زکی حسد در چاسه نکوی پچازان بی نکوی ظلم و زیتی نکوی دابد اللہ پا فضل بنی انسان دسی جوڑی گنو داللہ نمید پا کار دیکھ و صحابو دار توازوان دار خبر کڑی دار ندی بیوی چی فامنی علیه یا رسول اللہ دیتا نزدی چوک دی نزدی چی منگا زن که آغا صفت پیدا کن ویچاکی جی دو کاری آغا صدی دیتا نزدی دی اللذی یشن او الدنیا و یحب الاخرہ د دنیا سره کینه ده او د آخرت سره محبت ده د دنیا سره بغوز معنی ده دا, دا چې د آخرت کارونه په دنیا باندې خرابوي د دنیا بغوز دې ته نه وای چې زموږ تاسو د پیسو سره محبت نه پیسې دار چې خوشی دي زموږه جیداد دار چې خوشاله خزه بچی د دنیا بغوز دې چې د حکم باندې ماته په دنیا بس تاسو د دنیا سره بغوز ده دنیا کې به انسان شوګ دي چدالله کوم نماز جن وحده خووب نه کې خوب د پریخو د جمد پراسته د اخرت آخرت ده شپره پاسه دي خووب له لور ته عبادت کېسته د اخرت سم محبت مځيګر وحده ته وګچا کې نه بيزه به بزانو کې نه ګرځي بلکې کتاب په دغه ګوري ذکر بګه کې تلاوات بګه کې او لکښاني وخت تورزوش په اورکول پکار دي دا پکې کې نه د استه د اخرت سم محبت چې وحنځای کې اخرت محبت دا کې د او فی جنې قالو لسفینا الا ابا رافع مولا رسول الله صلی الله علیه و سلم د سړي خلق منګنی ملي وی مګر ک ابو رافع رجلانه وینو ابو رافع سره د دنیا سه بغوز ده د اخرت سه محبت ده دا ټول صحابه کې داسې پېته خوایي دا تو د خبره کوي کین صحابه ډیر زاهدان خلکو ډیر چت خلکو الله تعالی کړیو د خپل پیغمبر د پاره أغيو كمالاتنا منغا عجيزة منغا سي متكلمين خبر والله يا أغيو حقيقة فمن يليه يا رسول الله دي تسوق نزده درهم چه منغا داغست رضان مشعبه قال مؤمنون في خلق حسن هغا مؤمن ده چه ايمان پكي الله بن ايمان ده سي او بي اخلاق خسته دي بد اخلاق نده گواندين ته تنگ نده که سره تنګ ندی مې سره تنګ ندی خلقو لپاره ګټه ور کوي زیان نه ور کوي انسان مده خلق حسن کستا اخلاق بل له فاده ور کول زیان نه ور کول آزاد تندوانی د مؤمنانو سمیل دل د ښه اخلاقونه کې دغری چې دا شاکې پیدای شي ایمان ستره اخلاقونه به زادر مذرې کې به غوره دی نو د خه مؤمنه نه دی حدیث ده ور دي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه علاج خو دا دا في پساد پساد او دا دغه طریقه و چې د دې علاج به اړ بایناو دو دوه الا ونه فی الجسد مضغ اذا سرات سلام جسد کل واذا فسد فسد الجسد کل یو ټوله د ستا چې بدن کې چې جوه سټول بدن جوړ کانه جوړ ټول نه جوړ د دې اسلام پرکار دا الا و هی القلب غذر مقصد دا دی چې د ایمان يهتمام او د حفظ رجول اوله او داس مجا د ایمان سم محبت ساتل دا په کار دي دا په خلک باې بو چې سرړی خلک را ګیرې چې لکه کې یو خبره تی خلکو د دا, دا بوچ بسم بوج, بوج لږې بیا د حیا وجه نه پاتې کېګې پې دس نه د په کار تا د اصل دا د تربیت خبری دی نو نور بونه چېدي د ایمان مط غ شن باونه د خواسې مقدمهما کېخواله ستا رابت شوکو به با ته ماږیږه نوسته ځینې موږ بار کړو ډیر نه خوای شرط دا دی چې څوک تینا سبه پاسې وینا نو له شر دایې پاسې موږ انټې ته به نه غوړی دا په کې وی او دا رنګ لیکل بنکوې بلکی خبره به وره که څوک لیکي ځان له بده کې شرط نه لیکلی شي د ډیر توجه د خاطر سړي نه په لیکلو کې توجه خرابې چیزې هم کې غواڅول شي نو دا غیږ دا فدرن و تاسو خبر شي او, او خپل طلب خپل شوق باندې کوي نه زما درته با اجبار باندې یي د مدرسې تر بزور باندې اجبار پوي چیرې کا زور د ښونه ښه کوي نه چې خپل طلب باندې کوي شوق د ناغه ته فدرسي سږ زور باندې څرګرګیر کې خبره وکړه چې هغه ته دو نه فدرن اور خپل طلب باندې کوي یی کی ډیره ګټه نه به ناشنا فواید دي چې الله رب العزه تعالی توفیق ورکړي کی په پواصی ترتیب بانی بایان کم نوردیر خون بدل داری کی و یو علمی انداز یو حال جوڑا اولی حال جو حل بے گران کار دیر و علمی انداز لگا سام بے دا حال جو حل دیر علمی انداز دیر خبر تشریبن بے یو وقتی بایان کم انشاءاللہ تعالی الله تعالی منگ اتاثتا دا عمل توفیق رائی کی او زمنگا اصلاح دیلوی حوام خبر دا دیلہ زمنگ توجو پیدای کی کن بانی اللہ سبحانه تع دا خبر بم انشاءل دی باس کې وی بیان شي چې د انسان رکی چې نرمي پیدا کی دې دې علاج د قران علاج دی دا ګنمون نظام ساتل هر ګنا پر فضل بدعت شری کې نیوی شرک نظام ساتل کله کله قبرونو ته تګ جنازې له بماران له انویر السلام نشته پوزو کې رسوله نظر څخه دې وکا چې اطعم المسكين اتیم دی اتیم و او مصح اهییم د تیم په سر لا سره کا مسکن منو خوراب و کوه دا یوکسیر دییر دسې علاج د دړه د نرمو چې دله پ غمبر خو چې تیم سړی و, دا سو دا دا و دا سی دا او د پسر با لا سره کاري او دغ حال پین سوولو کې چ د پلار مړه او دسې شت دی بغه کرا شي او داسې مسک دا سری وین کوډی او کمزی خلک اولی د سره پیسیر ډړ تو هم ووری دا د نن د رموالې ډرناش نه سبب دي شروط د قبول العمل چې عمل قبلي یا غديار غد له شرطونو دي هغه به یو وخت ان شاء الله تعالی بیان کړی اړیدل شرونکي ز کله کله به انمو ما ده ده وي بازی علماو د سعودي ویلي دي چې دا کوم زرو تشویر په لاس جوړ شي ناې ګناه او کوم روان دا جاهز دا او سامین سي دي اسامین رحمۃ اللہ علیہ او صفات شهید اغا یو په توار کړی دا په بیت رجم کړی دا او دا په طوا مخفل رانه کړی نو بیت ردم پی لیکلی په دې دیم جول په تاوه کې د تصویر باس مون لیکلی 아이ده چېږي دی وای چې دا تصویر د هغه شی چې په لاس باندې جوړیږي دا نه او که کیمرا باندې جوړ شنو خیازه ولی دړي زه راوې دلته دا انسان جوړه اون کې د زده دا کیمرا جوړی وي د دقیق دلیل سره په اړه جو جوړ کړې و ته نه جوړ کړې نو دا خبره غلطه ده واجداره جدي کې علت توور العول د تصوير د پیداکېدو د منی علتونه څه شي دي دایې سوبې محبت پیدا شي د الله توحید باندې کم وري چې تسایو ز توحید کوم وري کې هړه پاغي منش الله محبت پکې کم دا د شرک ذریعہ ده نو دالک دا دا څنګه چې په لاس باندې پیدا نه په پیدا پیداکېږي کيمرا باندې د نوې داري دې په لاس شو تصوير په قلم جوړي قلم راډیو د اژنې راخل کې لګي شوګر نه جوړي دلته ام ال جوړي چې قلم بی بی بی دی اول ته دا کیمره مخ پر نه استعمالي کیمره باندې ش راواله او شریدل مخامخ کیودې چې ګران کایږي او به بهته پرې او издوا دغه پروتويستل شي نو یا قلم د ژر او یا کمره د ژر راخل دا یو شنه یاسه دغه تاسو پر په قلم چې راخل شي او پاغې باندې جوړ شو او یا کیمره راخل شي په ای جوړ دی چې سره ودا د اناره راواله پداسي علما د دایم مجبورتیه داوه چې د سعودي حکومت چې دا, دا, دا نغمه د تشرې نو باشي پرواین نه لري دي زینو کې لګي دي ليو په یوځه بلځو پرواین نه لري د خبرې حکومتي سری سره عوامین کې لګي وي او ته پوه شئ نم ډيري بار بار راځي ولته ضرورتيمي سنازه درجه کې چې دا شناخت کارت له جوړه ول دیو پاسپورت له جوړه ول دا د دغه معلومه ضرورت ته کتلی پیاض ولرای د اقراء اسلامی اسټ مرکز د قصہ خانه بازار شاته کباړی بازار پیخور خار د شمس الرحمن وحیدی دکان آمده چې شریعت کیسونه یې او د بدبازو تصویرونه شریده یې نو تصویرونه ځان ساتي دا کور کیسه اتلیا پدای کې دا سړی خرابې شی په هرڅ کې کوم او اجنبل شوی دی دایر دا اخود لاندې راغلی دی نه پاغه جنو باندې دغه راځي دیت راځي کن را. دی. دی دی. دی؟ دی او کنه راځي یا کفاره د چا د اخود لاندې جملې دي به مسید غصص دون ضرورتم نه خاصه تفاصلم کړل نه درجه ته تنسته او کده پکشته دی هغه د چکل یو سړی او دغه دراسه څوک مرش او د دپ پکی لک شانه نبه په ديوه کې په ددې د دې ته راځي او کफारم راځي او چې د دې په بالکل نقصان نه به بد نارایزي د دې په کې هیڅ نقصان نه د دې تقصير نه دي د مثال په ګاډي کې بدل کم موټر کې یو ګاڼي ولاده ډر ډرایور اگر روان ده خپقلا روان ده پنځوس کې روان ده شپږ تو کې روان ده چې دا د مننه مزل لی. او خپق خپل تربه نې روان دی په دې باندې کې یو سړی د دې سرک کې اونې دلاندې پښېږي او د زګاڼه په قلاله را وځست راو دنګري دي ګاډی ته د ګاډی ته مخه دې ستاسو ته واچو نو دا سره کړه ګاڼه هرڅونې ساری نشري ساری وله دا ګاډی ستاسو په شری باندې ور وخت د دې بګې د زریم رن نقصان هم نو د نو نقصان نو زګا ګاڼه په قلاله را ودو تیز نو او خپل طرف باندې روانه او غسرې د نو لګله او غسرې ستاسو دنګري ته ځان راواچو نو په کې په دې شری دیت کې فاره راځي چې کدا د دې نفس نه ا سره خپل د ځم قاتل همدارنګه چې دا له ټوپک او تومانچې استعمال کړ کلهستانه ټوپک غوښه ځانې پیښ شله نو پدیبان حسابونکې فره دې نارایزه او کله چې دې شپې صد نقصان ښان د غاړی والا وی دې شپې لکه مثلا دا غاړل به حد تیز دي سلونې بچاوله په خپل تر باندې روان نه دي وران دې زی کې د سړی وری د چاغه دې کې خړاکی سوک او یاد از دې د خلکو لاره ده پدیبان خلک اورې پدی کې تیز وراغه ندې کیسه تر هوه تا او غيسته ولګیده نو دي چې دا دې شي 92 ولې د ټونه د نتیز غارې شلاو په بازار کې د نه وې سم عادت خدای چې پر او ګړنه کې په قلالار تکانه او چې کله به ځنه زیو خالی نه په تیزته پیسې واجده بازار کې ټولې پیس او او دی ولی او غزيته ته کومه دندې د تخلق او نو بیا دا سره چې نو دی اجنه کې موږ ګورو کدی کې یو سړي आवाज او تشوي چې خلک مړځي خلق مړې شو دا بیمور روان دي دیزه موارد دی داږي لکه تاسو आवाज کیږي د سپیکری له غولې په پختو کې مواز کی اردو کې پارسي کې انګريزي کې عربي ټولې ژبې کې تواس کی شي خلکو له کله څخه په قالار او مړځي مکه خلق وږي په دې لا الله شې د شه مراته وي په هر ژبه کې وځای لګي بیم خلکو رواني دا نه کوي دا ځمورد چې دا لاندې چراغ دیږي ځکه دې به ته <اوکیو> را دو دو او که سره د دې شي پارځي کې دا معرکه نه و سم د څه سره پریوادته د دښمن په ورا لي د دې طرفه سن او بلګې دان ته پر را پریوادته په شنې باندې مجبورو په دغه وخت کې با الله سبحانه و تعالی کې دې شد دغه تاسو نه دا موږ سره زموږ باندې محققانه تحقیق را سره نس د تفصیل څخه خبره مې وکړه همته مې کوي او ته دي راځي زهره من په درارک ته مونږ راویم نو دې زړه پرځه Taliban لښنه کم باراتل فدې چې ولې دا چې زړه پرځه اکثر Taliban کورونه ته څوک په وختونو نه لګډیږي Taliban په وختونو نه لګډلا او ستاسو دې باندې په کارې د دې کتاب کې داخله کولی کم کین او ناجیری مبه قصبه بیان کړه چې یو ورځې ابوبکر صدیق رضی الله عنه او عمر ابن الخطاب رضی الله عنه علي بن ابي طالب درې واړ په ولاره روان علی رضا انو فمنسکی او ابوبکر او عمر رضی الله عنا ما دواړه په دې طرف کیروان ابوبکر صدیق عمر له خطاب دواړه د قد نه وغدو او علی بن طالب زقد نه لندو اغلاندی او دا دواړه دغو وغدو نو عمر رضی الله مزاحن د خوشطبی په طریقه دا خبره وکړه چې دا علی پمونکې دسي لندې ښکارې کیږي لکه په لنګه چې دانون دي لنګه چې سره ویل کې لمو چې دې لوس طالب هم چې دانون پکې لاندې جوړي دا مې د سره نو علي رضا نو ډېر قاضي وکړو ناغو جوابو کې په دانا کې پوهونځي چې نن تلوري کې لا پاتې شو چې زه دا صحیح تاسو له سبه شي نه نو استاد دا بیا دا بیان کوي چې ګور ده وعلیو پینځیرو پیاخې ستاسو کومه ګټه بیان کړم زه هم چې انشاءالله من کومه ګټه دل تاخلو دا بډېرې دي بار وته لنم چې څوک وځي توفیق سره انشاءالله چې الحمدلله رحمته و نستعينو و نستغفرو ونو بالله من شر او انفسنا ومن سیئات اعمال من يذيل له فلا مضل له ومن يضلل فلا حادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح المؤمنون ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعسيان أولئك هم الراشدون قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قول اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطیعوا الله ورسوله لا یلیدكم من اعمالکم شیئا إن الله غفور رحیم دغه سترګو متوجی کی ته کېملګو دیوالته تاسو غتاسو په تلخ کې نهست منګه د بحث سره کړو دو مجالس الایمان په نو بندې نو پرونی درس کې دا خبرې با شوي چې د ایمان مجالس شو ډیر په زی لتونونه دي او د صلف او دغې سر ډره دل چسپ وه محبت دغې سره او دا ضر هم دی دارنګه دا غیدو متعلقاتونه دا, متعلقات دا خبره بیان شو او دا دا چې زربت لیغي را بدلي د مومن سری زربت لیغي را بدليږي متغیر دي نو دا مجالس دا غيغه تغییر پرقي بيته جوړي راکه چې کم تغییر پیدا شي نړی مجالس او د وجه الله سبحانه و تعالی جوړي دا, دا واجدا زرونه کې تغییر ډیر زیات لاسي دا تغییر ولی پیدای کی دا یو خارجی خبره زیمبه مقصد تر اعظم دا دید تغییر ده پیدای کی دا حکمت الله تعالی معلوم ده خو یو وجه ما ته دختره کی چې د انسان د ورځې چه ده اوړی راوړی بدلیږي را بدلیږي د دې لپاره چې د انسان او بل دا خبره ساده کوي چې د انسان واقع کې نه دی د الله په واقع کې دی دا, دا لکه حدیثو کې دی چې ان القلوب بین اسبعین من اصابع الرحمن ته ژوند د بندگانو د الله د دوه ګوتو په مابین کې دی یو قلبها کیف یشا الله ای علی سین چې واره د الله د دوه ګوتو په مابین کې د ازونه دی اړي راړي د هر وخت رحمان لفظ راغله دی ډیر مهربان ذات کله د الله مې ربانه نه وې دا لسم خراب کړي وې خو هغه دې مې ربانه ځایګن دا په لاس کې دی بندا په کې د شی خاص اختیار نشته د دې راز د هکمتو لیکون العبد دائمًا متضرعًا الى الله عز وجل چې بندا هميشه په تضرعي الله دجی الله زموږ د ازرو د خونن خراب دي دات جوړ الله نن بهږي سختواله یەڵانن بګه پیتنر راغلی دا نن پګه پلانکیشي محبت پیدا شوی یەڵانن بګه خواہش پیدا شوی څار وخت بنده الله تزهاری ولای او د بندن د الله رويځه داسي پد خوخ دی شي د کی زاهری الله نا واړی شي الله مالدارات او زه دي تائت منم او زما غو راجت دي د فقر الله کا فقا الله کا پیشکول او تزرو رب العالمین دک ول دا د بنده د ښکله صفات انتم <مع> الفقراء الى اللہ ذا اللہ رب ازد بندنا دا فقر سفت دیرک واخده شیخ الاسلام امیوزی کلی کلی جی اللہ تاوی اقرب الطرق دیر نزدی لارا شی اللہ تاوی ورنوزی او دروازہ زان تا کلاوی دا اللہ رب ازد دروازہ زان تا کلاوی نا غباب الفقر والاحتیاج دا دا فقر او دا احتیاج دروازہ پسان کلاوی اللہ تاوی فقیر محتاج <مع> شد لازمون دیر ذررت جتات بی حد ذررت امزی شهدا سزرزمن بل حجرت نشته لکه الله دکره خزیه د مجد نشته بچو تم نشته فقرات تم زسککتم نشته شوریت تم نشته اچته نشته لک څنګه چې الله دمون د عاجت نکله چې د فقر د فاقید دروازه په انسان را کولاوش باز ده بنید د الله ربو عزت ته د رسولارو کولاوش او اغلز الحجاب بین العبد وبين الله رټ پردا د الله د بنده په مابین کې غباب د دعواله څڅه داووی چې زه د څه شم ما دا کړی دی زپ د قدرت مزه د څه شم سوچ داووی کی د الله نړیږي دا کی انا خیر منهو ابلیس ویلو علی صدی ملک مصر فرعون ویلو او علی علم عندي قارون ویلو دا د کفارون فاجرین نو د دې د وژنه سره په دی الله نړیږي دا کی چې داووی کړی تاسو اوګورياګه الستری له کړې دا وتړې دا وې کړې دا د ورسان چې کل افغانستان ته راغل نو ویلې چې زموږ لا ځواله حکومت راغې لا ځواله الله رب زده په لګو ورسو کې ځای له ختمې ایب لا ځواله دته تاسو وداوري درېیا بنو وري دې امریکایانو چې کل افغانستان باندې املک کولا ناوی ویله غوزيري ویلې چې دا دنیا دون نه غټنه ده چې دا وسامه کې مونږ چرته پښې دا دنیا دغه غټان د چې موږ نه به دوه دریو ځب کې الله سبحانه و تعالی پر اګم د نور کسان اورېرمه جايم چې پړشي نشي نیوله دا داوا ده سوجي دا کې الله سبحانه و تعالی هغه ځېلې کې غټه غټه د دا یو بند چې دا وږي چې کولې شم موږ یو عالم سناسه وسخه لګی دې چې وګرځېره د نوکي پرې وځې ولعیز بالله مجلس کې اوسمنه سو دې 500 کال خبره مانه نه ریږي چې او قصه غونتي واقعي وي واقعي مانه د 500 کال <سؤال> مانه دی راشي او چې لکه <سؤال> ساتیر نه خبر لور ته وايي هغه د قصه څنګه او په کور کې جمعنه واقع شي وو ایستاتیره شو خبره مولي له ګوره مرګره د هغه وخت یې ارستم دا خبره ورکو سره نه يراله چې دا او چې سړی کین الله څنګه دره صدا کار کوي مقصد تبرائش جه الله <سؤال> رب العالمین <سؤال> <سؤال> تا د فقر او د احتیاج لارکل او ول دا د لمبیر اقوخه او د نه زې لار دا او کارونه په دې ډیر کی او د لاره شدن دا ډیر نقصان چا چې دا وکړه دا په ځانې توکل کړه په نور مخلوق باندې کړه پای کې زری لشه دی دې د پار دا بندا د حضرت الله په واک کې دي کدا بند په خپل واک کې نه بد شي کړي او ما بد شي کړي دا سره چې ساز ہدایت من پکیه چاوه ایمان من پکیه چاوه چا د تقوا من پکیه چاوه له بهر میخی جاوه خی جاوه اسمان ته میخی جاوه د خپل زړه او قلاله هم ته ملک تاړه بس بهو بیغهما ګرځې درې جزو مؤمنه ما ا پوره تقوا راکی د هیڅ پروا نه نشته نو الله تبار منځان محتاج نه ګڼي د دعا به نه کوله او د حالت د الله اسمانه کوکنو نه په دیوې یو بنزما زره او ستازره ته ټول الله رحمن الله کې واخست دې له فارچ بندار وحی ته جاړې او منتزرې نویره شوم بزګه دعوا کوله چې الله مسرف القلوب سر قلوبن علی طاعتک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک تعلیما به دا دعوا کوله صحابه رسول الله مو مليږه یو کنه جننه الله لسک دا غوښيذنی چې په کم بندگان ته متوجی کیږي ټیږي په دې رخه خلق او توجه صدره کم خلقوی دنيکان خپل ګتې طریقه دار چې دای پزرکه نظر به په ځان چې په ما باندې شچل خوشی نه دی کومه نمه شو خومه مته شو خونیمه بیا داسې خبرې کوي نو غرض م دا خبره بایدنا چې دا زونونه چې ی د لا وته لاس کېدي د بد لګه بد لږ نه دا د مجاو لیمان دغې د پااره شفا د دو ده په داسې مجاو ک چ کېږي جمعية القلوبي على الله د اللهې را جمع شي باید د کس می د مسلو د کاامو خبري وي یو م تهویل دپ دا هغه ز ش. او یو دا خپل زړونه په الله راجمه کوي اللي دا سر بأ الله سره عادت کوي اللي دی خپل زړونه نده چې مجالس وکي زړونه په الله باندې راجمه کوي جمعيه القلوب په نیت باندې سن خبره کوم زړونه سره الله سره ولګي دا سره جوړه پیدا شي په الله راجم شي او به شي کله د دې ایمان احساس منسي وکي نو چې لږ څه تغییر وکي په دایشي زربه کوي ګوچره مونږ کې نقصان پیدا شي به به خپل نقصان علاج سره وڅخه کله دې خبره باندې په هیڅ احساس نه لري کړي نو ډیر نقصان دي په پروژه په ځان باندې پوي او مال میت بجرهمین يلم مله په زخم باندې نه خوګيږي چېرې دې مړو زخم کې به خو نه به او چې ژوندې و نلک شانه اشاره سره ماتبه پوي چاو نقصان پیدا شي نو یو دا خبره ممکه بیان کړ نه ني درس کې ز مختصر و ان شاء الله ډیر مزاج زده مرګره پیژنم د الله په فضل او توفیق سره هغه دا خبره بیانېږي چې د ایمان او د مومن مثالونه چې قران او حدیث کې پراخ لري بعض داګ نه ټول شرایط بیانول شي خو بعض د دې مثالونه بیان اولا او به نور بحثونه شي ار ارز خپل, خپل بحث به ان شاء الله تعالی ذکر د ایمان یو عجیب مثال چې الله سبحانه و تعالی قرآن کریم کې ورکرده دی په کاردار چې من دا بشانه جوړ شو دا مثال دی د پاره دی داګه دا یو ونی س ورکرده دی مثالې او حدیث کې دا غل دی دا مثال د ونی س ورکرده شو دی چې ایمان بزونه سونه شعبه دی شعبات زکوای چې د ونه سي ده په دي حدیث کې د ونه ز تا شبيده او د قران په دي آیات کې چې صورت ابراهيم کې الله ذکر کړه ځالم ترا اے مخاطبته نه ګوري دې باندې سوچ کوی مول الله مونته فرمایلم ترا اے مخاطبته توجه تنباه لکه نیمه توجه شي فکر وکړه کیف برب الله مثلا كلمه طيبه الله څنګه بیان کړی د پوره قرآن کې او څه ځان بیانوم الله فرمایي د کلیمی طیبی مثال هغه کلمات یا په کليمه د تشغله الله الا الله کليمه ده د ایمان کليمه ده الله اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبدو و رسول فديبه صحابه ایمان اور په دې لا اله الا الله محمد رسول الله کليمه شتا علماء ولا د ترتیب ور کړی دی حدیث صحیح کنا دراغدي او وحجیشو کہ شھد اللہ الہ الا اللہ و شھد ان محمدن عبد مثال رب العالمین بیانې تکریما سے پدی الفاظ کیس بسیدا ونتہ لندا لیکن وزن لري الله پنیس د دې کلمی مثال الله بیان کړه د شجرۃ طیبہ لکه یو پاکه ونه تشبیہ المرکب بالمراكب اصلها ثابت داس ونه چې دا غی جر ل مضبوطه د پسمکه کې وفرعها في السماء تصن جوت برتلي اسمان ترفته تبتي وكلها كل حين ميون پکشتد وهرتمي وركي ميويخ بل وركي وهر وقتي وركي باذن ربها خداد الله ف حكم منيكي جد الله اذا سناي شند بشي فالله بدي لکن الله دیزنه بغیر یو کارنشي کې دی یو مومن کې ایمان نشي راتل دی ونه سمشا او دا غده ويضرب الله لمثالا للناس ودا میسرنه الله خلق و بیان لعلهم يتذكرون چی خبر را یاد کی تذکر معناتا څه پیداې تذکر ستو یاد اول هغه زری خبر چې او بیت ته غپله شي یستې نه پدی آیتونه شي خبر را تازه کول Allah دا مثال جديد لپاره بیان کړی دی چې تازه په زین کې خبره بي د تازشي پزړکی بي تاغه د ایمان د حلاوت خبره تاسو کې بي د دا تش ویژه د ایمان د کلمې د وني څور کړه شوی ده نو یو د دې تشبيه لګول لکه شاني ووري د کف ادب کې د لپاره یم او یو د دې وني څخه د تشبيه ولې ور کړه شوی ده د کلمې تشبيه د زموږ د ایمان تشبيه او مشابهات الله عزوجل ولي د وني سوار کړه د دې وجهه اول واره هغه دا چې دا وني چې د ونيو بوټي او پښلونه د دې د پاره د دوه خبرو زرت یو چې دا ته وانه چې د دې نه ته دواله ک نه چې بوټي دی وکرل نو داغه تعهد به کې لحاظ وکړي به ازره کې دغل و زغل دا بوتي موتي بچي دري کې یو کبل داږي په خوا کې راخيږي او نور نور غندنه داږي په خوا کې پیدا دی دی. کی د دې جرلي خرابې لاندې نو تبله اول کوشش کې داږي زالبا کې دا کوک نار چې خلک وکړي تاسو دې دی پستور هغه پای کې نه شي ور ام بي بي کې وي دا اړتیا لري کې بلش دا بوتي دشه ناخار شاني بوتي بل بوتي خوا کې نه پریدي چې بل بوتي اوس خوا کې به کار نه ورت او بازي بوتي نه وای دا شال چې داږي خوا نور راوخيږي دې طاقت یې ست ختم شي بے طاقتش خلک پر شولہ کیم لگی وی او پدی غنم کوم لگی وی دا گنتو باسی جوار کوم پی پیدا کی لگی وی نو یو بدہ گندگی ته زایل کی دا کم چی پیدا کی دا پخوا کی کدا زایلہ نکړله نو دا اصلی بوټی دل خراب وی دا کم چی تا کارله ددی ازاله زو غدا او دم د بوتو د حفاظت د پاره دا زوره د چ بو بو تا په واه د موسم به ګورې دا موسم د اووب د او ب به وواچ چې او د واچ د بوته به وده کوی وټ به او تاله به پده در کوي که د ح د لهون علاقه کې او ب نه و او ت نمیې دا و فصل ته نه هم وچي تاسو به پهاره تیر شوي چې د جوار کله داسې غړن شويله کول اوبو نمیې د د علاقه کې او ب نهشي غان خراب شوي دی که سو نو دا وبو ولا ورکه که وبدی په ورډيري کې بیم خرابې ورډيري بیم په نه پک په وخت وخت باندې ولا ورکه نزدق رنګ په عینې ده د ایمان مثالم ده چې کوم ایمان تا په لابه باندې راولو کتاب سنت باندې راولو د ایمان ارکان هغه روپیځاندل نه به په تھا باندې دا وړه شي لري د خوښنه به ګن لري کې ګن نه سي د کفر نه به ځان ساتي د ګناهونو نه به ځان د فتنو د له خراب نه شي د کاپرانو سد شمني به کې دایو دا د محبت نماز ساتي دای په طالب ورزنه په پیتنه کې چې تواکي مینه د ایمان د حفاظت لپاره ضروری دا کی دا گندون ده چې دا ګندو نه بدلوي کې د الله ماله توفیق راغ په دې باس کې مونږ د خبرم راځي ورسته در सुने کې چې هغه ازباب پیجندل هنوز لري چې نبی سره سم دا یې فوجا فرمایلی دي چې ایمان تنفسان رسی یلکه ایمانم خرابي کې کدا کارونه درکړال اګه مایا اویاص بابا جمع کړی دیو او یا اویا کارونه چې از سړي ایمان ته نقصان رسې یو دا غا ګن بلاده چې ستاسو دی بوتي خوایږه راخېج نو دا رنگه د خپل ایمان نه دا زوري دی په ووره چول باندې دا ووره چول څه شي دی اګه مختلف اسباب دي مختلف شېاندي یو شل اسباب دي اګه چې هغه به دی خپل بوتي ته ورچې چې دا می وضاحت به مرستنی درسونه کې ان شاء شي نو تم جالي سلیمان دا, دا سبب دے چې په دغه مجالس کې دا دا وبدی او دا غي سبب قرآن, قران الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيه الله فرمای ما دې چې استخبر لريږي دا قران دے مثانی دي مثانی او توله وای مکرر دے دا مزامین دي مکرر دي, دي. وعده وعید او قصص و امثال مثال و دې دل وبابا بار بار بودی تو راش نو قران به با بار بار ایونه و با په خپل جوړه اصلاح القلوب په کې که قران د سګ نکینی غوته نګدی نو دا ب خراب شي لکه باندو کې چې خلک وسيږي د دین خبرې نه و لیستونه سخت شي د باندو الله د زمينه سختی من سکن الباد يتجافا یو حدیث چې راغلي سوچ په صحراونه کې وسيږي جافي بش غرزه تو سختی به په پیدا شي زګر الدين خبرینه اوریلته دو بوته نه ملوي دا دویو نه ملوي نو د دې تشبيه وجه یو دا دا چې د دېونه څور کړه شوی دا حاصل د دې تشبيه غوې دا دی چې هرونه چې کمال تر سی په کاردارې جدي کېدري صورت صفات دی یو صفات د ونه غداد چې عرق راسخ لاندې مضبوطه جړل بل لري کله چې تر ته ونه واو جړل مضبوطه نه لکه دې چې هوا راشي چې ته واړی لاندې جړل مزبوطول دا ضروری دی دا ونه دا کجوری ونی چې په دې باندې هوا او ښه نه ورزی او چې کمزوری ونی کنه چې هوا راشي سپیدار دې لکه چې تیز هوا را لټول یا ونی غنه موجل اور بش چې پاغي باندې هوا راش تاسار کې و چې په ټوله په بل طرف باندې پراته دا ونه چې جړل مزبوط نه دی دم اصلا ثابت په کار درګه د تنه هم مزبوطه وي کدا تنه چې دا نریو لاندې جړل مزبوطه نه بیمکار نکی په سانیسره یو گزار چې دیور کم ورزی دا تنه بیم مزبوطه وي درې شپد په ونه کې غدا دی چې کمال ترسی سی چې فروع عاليه په کاردار کې دایښتنګي او چته وي دزمه کې نه اوچې تی وي دزمه کې نه چې اوچې تی هوام پویل لګي بدبوې دزمه کې او نرم پاغي باندې لګي د هر طرف هوا پدګي کمپیوټي به دځکه ولاره کې هوا په لګي نر په لګي یا غډر مزیدار بوټي وي او چې جوړ دځکه ولاره دي چې هوا په ډېر نه لګي نر په نه لګي نو هغه نقصانې وي فروعا عاليه پکاره دي ندارنګه څلورم شه پاږي کې اوراق او ثمر پاوي مي وي پکاره دي چې ونو به پای کې پانه نه ندار کې سوریا نه بي سوریا ونه او کوندمن کې شین والے پکې نو که یو ونه دا شنه خوژ شند دا مې وپکه نشته دینه غم دونه سقمت نه وی خلک به لو زرو وی یو ایسته دی به شونه جوړ کې او یا ایستل لري کې بلشي ته ته جوړي جوړي نو بل زوري خبره ا دادا چې پای کې بسې مارې سماردې خو وګوره سمار انې مې وی په وینو دا کامله ونه دغره غوسته تراشه د مؤمن سړي دا ایمان چه د اعلم من حال په دې الله ذکر کړه په کار داې چې غم دیېوي حالا ممن به سوک ک هم او تاسو بزن جوړه د خبری به بل چا د نپ او منږ ب دې کو شش کوو چېمونږ الله داسې وداره وونه کې د الله د ذات نه دا غواو همم او کو شش په ل نه جادو د مومن دپاره یو عرق را سخ کار د لاندې یقین په کار دی دله په ات یقین دغه پهواده یقین دارنګادو دا اخرت پر زباني يقين په ملائكو باندې يقين جدا جد حقیقت بری دي دي کې صدرغه نشتا شک پکې نشتا شباب پکې نشتا الله مونږ اولې دوه کړئ چې خبر نه وي هغه مون ته یو خبره وک الله چې کوم خبرې کړې دي کې دوه کې مو کې نشتا دروغ خطا باندې پکې او درو اولي او درو هغه څه کوی چې کمزوري وي هغه څه کوی چې کمزوري وي خطا کې یا وسو چې ایله مثلا او قدرت وسره نه نو خبر باندې وله الله او داغه رسول او دا چې چت او قلا بندگان هغه موږ له خبر راکې چې دشي واقعا ده نو په دې مزبوط یقین پکاره چې د الله سبحانه و تعالی ذات حق ده داغه صفاتونه حق دي داغه سره ملاقات حق دي چې قبر د زمونږ ورڅخه حق ده د مړایي برا زیو دغه تبزم سملاستی ویو دا ټوله خبره حق ده اوبه بده نه پاتې دل وی و ان تخف فی صور بیظهم من الاجداص الى ربهم ينسلون پوکېلش په لږه وګړه چې ټول بندگان ورته قبر نه پايسي الله له بورمنډه وای وي. او یو ویلنا من باسنامي مرقدنا حالا او دا بوای شي افسوس دا مچا پاسول هذا موعد الرحمن والصادق المرسلون ته دې مهربان زاته ادا او انبي او رښتې ویلو په دې کې دروغ نه وو مؤمنان به دا, دا او دا کثر بندي دا وای په دا واستې به اقرار وکي چې ادا رښتې و الله پاکي سبونه کړې دې بندگان او صدا او تاسو نن ظلم نشته د عمل جزا بدر کاول کیږي نو د جنت او جهنم نه حال بیان کړي الله په ډیر تفصيل سره پاغایه کې دا وادي حق یقیني بلا شک دي چې زمونږ د ټول بدریس ملاقات کی ازري که کده چا خوخه یو کنه دلغه که کده چا خوخه یو کنه تکین س دنيا ته به اختيار راځي اخرت ته به اختيار راځي دارنګه که یو سړی دی د دیورې د پاره تیاری کوي یو کني ورزیبا که سره په دې ایمان جخ لري کني لريوازي خلاصې د دینه نشته د بندا نو ښار کې ده داد دا عقل مندي بزمنګه دا پیکر وی چې د دې سره فکر وکي او بیا خپل بدایي چې سره دا خبره تا ته معمولې وګڼي چې دا خبره اورغون نه ده هغه خاصه د پزایلو خبرې دي واخه خبرې نه وريدي په دنیا کې کاری ا دول پیسې ګټل دی ورې زې تښتیل دی څومې دغه تلل او پیسې دا پیدا کړو دا جهانک اصلي خبرې دغه دی اصلي خبره کې فکر پکاره چې کوم حقایق دیږي ته متوجي کېدل پکاره دی چې کوم شي نه خلاصې غرض نه دی ته خبره تراتواله ماشي هر که را شیخ مضبوط تجرد او یقین پکاره اصلي ثابت د اصل چې دی دا دنده اقرار دی دا کلمی دا اشهدو ویلی اشهد ان اله الا الله گویا کې تا د خپل ایمان ته نو درولہ لكلمة ده نو ولا شادو كانو ايمان كلمه ستانه دوالا ون د وندراولا نودا شهاده اقرار بالله والرسول يعني بالتوحيد والرساله دا قادو ون تنو درولا نبي بذي باش نخلصي سر كلمه يو دا توحيد منمان او دالوس شركان جو لو مشرك داشي ندي دو ون ناغندي بلريكي حصلي نو فرور اوس په کاره دی اعمال عمللو تووا دا عملونه جدی دا به ې دخ ست مثالله د پوهې د عملونه جدی په د ایمان کې دننه داور د داخل دي لکه څنګه چې په دونه دا سانګه داخلی دي دا سانګه سوو یر د ون نهګې دسې نو و چې د سانګه بل ش د ونهبل ش د مجموعه د دوج نه کوم متقللی چې دا وونې دي چې دا عمل په ایمانې نهدي دداخللو دا ت خاري چې دي یا بعض احناما د خبره کړی ده دشي ډیر د پوي خبره نه ده، د فقاهت خبره ده نه ده. سوچ په دې خبره باندې کې راځي. کچره د سوچ وکړې چې نو دا قرآن حدیث کینو تاسو په پتو لری د عمل پر ایمان کې دا د مکمل جزد بدل که دا څنګه دې وی کنه ونه ونه نه پاتې کی. نه په دې مثال باندې ډیر اشکاره حل کیږي. هغه دا چې په دې څنګه کې به سغتې وسوړې، کدا غټ خاخ دی خو ترې ده، دی خو کې وړې وړې دا وړ وړ خاونه نوونهشتہ کله مګری شي لګښانه او چرغ خخت کله وی خلک وله کوونه ټوله ما تا کړل کابل دې ته خلک ونه ختمه او کله کړه دې چې مګی جدیدونی د سرد پرې کول د وژن ټوله ونیسته وچې لکه دا د کجوری ونی سمثال ور کړی شو د کجوری ونی داسې پد دې چې دا دې تنډه مژبوته د چې سرد دې قلم کو ټوله ونه وچې دا, دا قانون دې دا سر پرې کې نه وچې او د کجوری سرچ دې پرې کې وچې دا بعید ایمان مثال دی په ایمان کې کله ټول عملونه ختم کړه دا منځبګې پرې وخدو زکات او رج او حج کافر کیږي کوم علماجه دا وایي چې تاریک د ټول عملو کافر نه دی دا خبره ده تاریک د ټول عملو چې سړي په الله ایمان راوړل او هیڅ عمل لاغ ده فار نه کینوسه لري نو ته سجده لګي منځ کې نه رج نه زکات د دې عمل پابند نه کړي هیڅ پروان لري دا کافر دی امرتد اسلام دی په دې الحمدلله موږ صد دل دا, دا, دا مثال تاسو چته ټول اعمال پریدی ګرګه یو تاریک د بازي اعمال دی چې بازي اعمال پریدی نه دا ناقه سليمان دي بازي اعمالونه چې پریدی به ناقه سليمان دي د میثال ته وګوره نو دا د ونی دا دغه شی دي دا څنګه د بعین اعمال مثال له بازي به کی مضبوطی څنګه دي لکه دا مونږ دیو دا رجا دا ذکر دی دا حج دی او بازي به کی وړي وړي څنګه دي د عمل به دې څام ګونه دا باندې وی او دا پانه چیرې د مثال له هغه اخلاق او د هغه صفاتو دا صفات حميده او د هغه اخلاق چې کوم په مؤمن کې پیداکي د اعمال او د اعمال اخلاق پیداکي د خبره به لکه څنګه ځن پیا کوي ته اعمال او الله سبحانه وتعالى دې حد کوي اشاره کړې ده سبغت الله دا الله پرنګ ميزان رنگ, رنگ کوي ومن احسن من الله سبغه سودیر خستې زده الله نه پرانکی يهود نه خو او ظاهيري رنگ ورکی محمودي رنگ زل رنگ ورکی ب فاطمه ورکی دا وسني نه سواره اچي دي او بو کې سره ورنه واش علاوه الله سره سره نه دان سره نه شي لیکن صفات ته کې نه بدلي اخلاق ماشن خرابي زنا کاری بدکاری شرابي نه وسره پدي رنگ ورکووله باندې خو اسره همش يا صليبي غل تواجه پدي ونه الله وجه زچاله رنگ ورګم پدي کې ډېر د الله رازنجره چې دین در کې راغی عمل د دا داغه د وجهه تر کې بدن نه پات پیدا شي او نحنو له عابدون د الله بندګی چې سو کوي سجدی لګی او سجدی نه خواندخلي اولار په ځات د ذکر کې یو داغه سره محبت لري د ظاهری عمل jihad کې داغه د دا پاره د دین د شکرسته صفاتونه پیدا کیږي چې انسان کې نرمي پیدا شي اخلاق به پیدا شي د الله په بندګانو پیدا شي حرام خورینه بچواله بده پیدا شي خوشو بده پیدا شي ذهب كان دوقع اوش الكفر همما بينهم كاتراما صخ پرما بين رحم والا تراهم مقع عن سجد دا رقسيدي وال دا عمل يبونه فضل من الله وانه دهول د ده الله رضي مقصد ده. نسي مع هم دا اغا خلق حميدي چې پده د عملونه چې دديدي مخون ک و من ثرري السجود د السجددي او د الله ده تعد جناء سجد ده, ده تتميلك حسل مع بزي مع ذلكج د شپې سې دې الله تعالی د ذکر کی ادا تاسو به د ډېر مرګو تجربه شې وی چې سړی کله ښه عبادت کوي کله چې د عبادت کې د الله سره تعلق پیداشئ نو نرمي پیدا شي په سړی د هر څه سره نرمي اخلاق د شریخ وی د بلچه د خدمت لپاره به منډوي خدمتګار دی جوړ شي د انسان نه او خوشو په دګه پیدا شي تواضع پهګه پیدا شي پیدا شي د اخستکه سره اخلاق له بدهګه دا اشاره منته ده تاسو چې به په سوچ کوئ ان شاء الله الله وبصيرت درکئ نو دا اخلاق حمیده د عامالونه پیدا کی د خستعملون اخلاق حمیده پیدا کی زه په دې خبره ده ځان د لپاره خپېما چې زمونږ عامبین لګلک شته دي اخلاق مونږ پیدا نه کړم لکه څنګه چې د منځنه مخ کې کوته کو اقشه د منځنه رسامه شنه کوته کې سره دا کوته څه باندې زمون حال لشه دی لکه مخکې دې څنګه څنګه رسټه ما واښانې پکار د دې منځنه مخکې سره یو شان دي او چې مونږ زوکی چې سړی کې خلک شان یو پنځه منټه خوشو پیدا شي لکه عجیزي خو به پیدا شي لکه دا اړه نه رمش لکه الله ته پیدا شي تر اوږې چې د ما روزنه مخکې ورانکاره دغه څنګه روزنه بعده ما شان ورانکارې پکار دی چې دې روزې کې د پیدا شوی وي انسان کې دې روزې په دکه د تقوا راستوي د ګناونو نه بچ ان سره د تنعنفع شاله منکر منځږي سره امر شنه به حیا یمر شنه منکرت کوي او حال لاره چې مانځي الله د طاقت چولې جوړې بد کارونه وباسي نګور اعمال منګ کولي کینه غخلاق حمیده نه پیدا کوي دا دلیل دی چې د اعمالو کې سنخشان ده کچرت د عملونه سیوي نډیر که استا اخلاق به مونږ پیدا شي وي اخلاق حمیده د ایمان هغه کسته چې بتونه توایل که خوشو ماي تعبیر لګو توضع په دقیق کې دا خدمت صفات بده کی دا اینهबत صفات بده کی دا په کی به پیدایش زده و نه ده د نه وزي تعصب ته وزي د مشران ده په کی پیدایش وقار په کی پیدایش سکینه په کی پیدایش اخلاق حمیده دي قران او حديث کې ډیر شی بیان دي نه تابعینه د مؤمن د اخلاق مثال نه دا مؤمن چې کله دا صفاتونه پینځونه فکر راش د دنه به می ودارونه جوړ شي می ودارونه صفات د خوشب به روانېور میوه مرک کوي او خلک راض لکه تانکې با کېپلی وې ولاړه زه چې سورې د لاندې بکینو خوشب به بهواو منظره کستر د تهبه ګورو او می بې وفرو نه دس انسان به میدارهونه جوه چې انسانان د راځید دغه مجاالسط به مزه کوي چې نسترو سخواان کوي ګزییدلو سرهخواان کوي او داه میوي دغه نه را وضي کي خلک ته میوي خوس انسان دی مین سرړ م ساللم زکر حدیث که دار آغلبه دیو حدیث نم باویم دا پینزمی ارتا چه دمومین سری مثال ویده سی دی لکا کن نحله لکا دا د دا مچه پشن مثال دی تا اکلو طیبا دا پاک شینا د شاعت مچه همه شی گرزی پاک پاک شینا گلونو پسی دیو رسو نراکایی و تا داو طیبا او دا غیر نیچی پیدا کیه ناغم مزیدار شی پیدا کیه مومن سره مداغ شاند دی چې ټولې ګټې اداده دا د شاته مشي کې ګټه د ټولا ضرر پکې نشته د چې خاص لکه ضرر به ګل نشول دي دا, دا, دا, دا, دا و سې سی صفت به ګل نشي د لپاره چې داګه ځای لري پازاتوش مومن سره کې به مغزبي دی دغ شاته مشي کې ګټه پیدا نه دی مومن نه به ټولې پی دی ولاړي اپدیت کې امدادي چې توت یو کل كل ه کله هین هر تن و ورکې د دې مومین سړي د بدن نم هر وختي ښه اخلاق راو زیده شپې خلکو له پیدا ورکې دا ورځې مرکه ځان لې مرکه کوي که په سفر کې دروانی ام که استعمالونه د بدن نه راو زی که په حزر کې په کور کې وي که په سهارا کې وي هر ټین د بدن نشامند نه راو زی نوی څنوي چې په یو ځای کې بدخلق او په بدز کې نه اخلاق واره خلق مخامه خوب شې خراب تو ته کله کله هین هرته مي ورک د کجوري مي وي کله تازه مي کله چوارې ورکې یو کله چې د بسر ورکې یو کله زه ورکه یو کله چې د برانی ورکه خشمه خشمه کجوري د داغه د مؤمن د بدن نم دغه شان کی استعمالونه راوزی د دا د مؤمن د ایمان د مثالونه دي بل مثال مابا بیاناو چې مثالونه د ایمان او د مؤمنه غداده نووي رسل فرمایي مثل المؤمنه د مؤمن سره مثال دسی دې لقد نحلی پشانتا د کجوري څخه تشبیه ورکرې یو حدیث کی. لکه دا تشریح په دې قرآن آیت کې بیان شو رواه د بوخاری کې د شرع عملی د شنبې سره سم په مرګ ورته تاسو وګوره چې د مؤمن سره مثال د یو نه داونی تبارك دا تاسو مال جواب راکړئ تاسو ځنه کوم صحابه کرامو له جواب نه ورته زینې په دی خالار حضره ابن مروه مال راتله جواب شوه دی مثال د کجوري دی خو ما د حیا د وجه نه جواب ونکه مشران ناش عمر رضانامه تیوی را جواب بده کړه ما ته بډې غیر خاصه د سر سرو, سرو دا جواب به دې کړه وې زکه چې ما ته با خپل شاباشین راکول چې تاسو زیدون عالم ده چې زیدو دې الله د نړۍ علم ورکړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم کول جواب دی او نبی رسول الله باندې خوشاله شه د کجوري سره د مؤمنو تشبې په دې پیډو کې ور کړه شوې ده دا نه نبی فرمای د مؤمن مثال د شه کل جمل الانف د دې مثال د شه لکه دا او پشان پشن چې دا به په فوځ کې شي ترته چې راکایي نو ان قاله استطاع به درکی و ان انیخ علا صخره اناخ او کیشرته سوجه سملی په کانی باندې پاغي باندې سملی او کی چې کنه په ځوان واچره سخته باندې داری که په کانی زملی په کانی زملی او کراکا غیر اخره کې تابیدار بیسته د مومن مثال باندې چې منقد بيد الله در رسول او داګنه بعد د دا مشرانو تخپل استادانو د موروپلر هر هغه څوک چې د حق خبره او دی کې به د ځل صفت نه چې زنه ما نماز دان شه مکاوله ده ده منفقان سفت ده کنه هم خوشبم نسن نده زن نه لرگه جور کلوی بلکه ده ده ده انقیاد سفت بوی ده منول سفت بایده ده من نه پا دی خیر ده پا منول که خیر ده میشه ده پارا لکه دی حدیث ممایده ده مومین مثال قلی که تا که ده مور اپلار ده خبر منل نه و جزه نشه منل ده ده مشران و خبر نه ده وستازان نه او ده حکام المسلمین جه ده مسلمان و کم حکامی نو دا د مومن سره مثال ده هغه نبی رسان المؤمن مالف د مومن صفت به درې چې هغه به زيده الفتی خلک به دا سره مینه کوي لکه ما ویل هغه میو دارونه سره خلک مینه کوي د د سبا محبت کې دلیش مطلب زيده الفت ولا خير في من لا يالف ولا يلف هغه انسان به خير ده چې نه د چاسره مینه لري او نه د د محبت کوي د د بد اخلاقی د وجه خلک نه پرت کوي او دا هم دونه چ خلک بد بدلږي هر انسان هغه په باندې بدلږي نو مؤمن به مال فی دغه صفات بداوی دا د مثال لکه د الفت زې بوي تاسې حدیث جنونو دی لري چې مثال لمنه کما د خامته من زرعه دا مثال مؤمن د شه لکه کچا فصل چې هوا کرا شي نو دیخو ما وړي دیخو ما وړي یعنی مؤمن باندې مصیبتونه ډیر رزي دا زمون د بحث نه خارج د مؤمن د نور مثلو دی چې په دبانې بلایا د راځي مصیبتونه په ډېر راځي امتحانات په ډېر راځي هغه ځبانه څو یتر کوي یو خبري بیانوي چې په کم کې جمعيت الله عز وجل په الله راځي مکی داغه دایور روایت بویو د مومن سړي حضرت علی من راغه فرمایي د دې د زړه مثال دی او زړه سلور دی هغه فرمایي قلب اسود یو توزه فذلک قلب الكافر ذلک کافر زړه تک تور و قلبن اغلف دغه معنی رده چې بندې په غلاق فذلک قلب المنافق دا, دا منافق زړه دغه معنی رده بندې په الله رسول باندې ایمان نه راوړي او دریم قلب چې د اغه قلب المؤمن د مؤمن سليم مؤمن د مؤمن